Permakultura filosofia bat da ahlo ezberdinak dituen um, itz bat horrengi bada eskuntza, bada etxea bada energia, bada nola jan, eta bar ilikatu, nola nola zaindu nola hartatu eta ondorioz permakulturan saiatzen da naturarekiko lotura hori ber sortzen eta adibidez etxak eraikitzen badira, be modu egokian eraikitzen, e, arbolak nunkokatu, nunko fruitu ondoak baratzea eta eta eta etxea eremu hortan ere, ere ongi kokatzea. Gure ideia da alokatzea edo bada juridikoki Frantzia mailan erabiltzenen lege bat bai anfiteotik deitzen dena frantsesez. eta horrek jabeari uzten dio bere luja eta guri emaiten digu posibilitatea lujan egoiteko. Ejan nahi du adibi ez laurogoi urtez jabe batek lur bat uzten digu eta gara joortan, Um, Azu dugu be gure gure proiektuaa era gure etxeinoak egiteko baina, baina noski eta hore ejan gabetoa laurogei urteren buruan, luja eta lujan den guztia itzulia zaio jabeari. Horrek eran nahi du, Bo, gu, nonski ez gira geago hor izanen, hilak izanen gira, izanen ditugu behar behar behar batzuk, hor duan posibitate lietaike usteko posibitate hori bizitza. baina aldiz, etxeak ez dira izanen eran nahi du, ezin haiek saldu etxe hauek, hor bizi bai, baina legeak irrespetatuz eta saldu gabe. Denak artistak gira, batzuk bez zirkoan ari dira, batzuk berin alantzen dute, batzuk sukaldaritza alternatiboan ari dira, Naldetik, Zineman, Muntaketa, Tabar, Euskarak Urtsuak ere batzueke emaiten dituzte. Ondorioz, nahi ginukena da etxamankomun bat, eraiki, ukan, eta etxamankomun hortan gauza ezberdinak proposatu. Lehenik, permakultura, tailer batzuk proposatu, hortan formatuko baikira, irailetik goiti, laugira, formatuntza bat sigituko dugunak, bai biogintza elkartearekin, eta formatzaile batekin, jan, irubeta goiena, eta, Horrez gain, bakotxak begure txikia edo menperatzen dugun gaia proposatzen alko dugu. Guguko ikusten dugu gune hori gune ideki bat bezala eta jendeak kanputzik etortzen alko dira, tailer batzuen zuen baita ere, barazki, ta fruituak ekoizten bat ditugu. Gure idea ez da um, produktu horien saltzea, baina nahi dugu autonomia bat, Ukan, edo lortu, e, jan, jan, ekoizten dugunarekin, eta soberakinak balin badira, bexo berakin hauek, trukatu, eman, edo zerbait soziala sortu, bai, epizeria sozial bat bezala,